Oh. Frigy, azt mondtam, mindent köszönök. Nem, mindent köszönök. Szó nem lehet róla. Ha ott hátul emberek. Csönd. Ezt magamnak mondtam. Így. Ez már a műsor. Sosem fogják megtudni, miket írok. Na jó, kezdjük el. Elmondom, hogy a mai műsor miről fog szólni. Két dologról fog szólni alapvetően. Az egyik dolog, hogy végül döntöttem, hogy nem tudtam eldönteni, hogy a fényviszonyok milyenek, és akkor úgy döntöttem, hogy végül is nem itt fogok vasalni, hanem otthon. És mosalás közben a klubrádiót hallgatta a költészet napján 2-től 4-ig Pálinkás Szűcs Robertet, aki azt kérdezte a hallgatóktól, zömmel idős emberektől, vagy legalábbis nem igazán fiataloktól, nem tőlük kérdezte, de ők reagáltak hogy kinek milyen versélmény jutott osztály részül az életében, akár úgy, hogy elmondja azt a verset. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon meghitt, egy nagyon szívhez szóló műsor készült, ami tapasztalható módon hatással volt a műsorkészítőjére is, Pálinkás Szűcs Robertre, akit hát nagyon régóta ismerek, évtizedek óta, Hullámzó kapcsolatunk van, amiben nem igazán arról van szó, hogy hol szeretjük egymást, hol nem, hanem valamikor aktívabb a kapcsolat, és valamikor passzív, valamikor úgy aktív, hogy a passzív mezőben aktív, tehát egymásnak üzenünk az éteren keresztül, ez nem igazán aktív. Hol ő a klubrádió összes frekvenciáján és az interneten, hol pedig én itt a 168 óra összes frekvenciáján és a kfj és ezt azért mondom, mert az a személyes ismeret, ami Pán Kár Szűcs kapcsolatos, az nem feltétlenül azokra a műsorokra predesztinálja ők, amelyeket ő a klubrádió számára készít. <gül> Lett az a tegnapi műsor, <gül> ez a Budapest anno, vagy mint amilyen az addig Jomi Kádár élt. Ez a hajdan volt punk, Egészen furcsa, hogy mennyire más tud lenni mikrofon mögött közéleti műsorokban, mint amilyen tevékenységet folytatott a 80-as években, és aztán a 90 es évek elején. Megfogott a tegnapi műsor, és ha bár már nincs a költészetnapja, szerettem volna megemlékezni arról, hogy tegnap milyen műsort készített Bálinkás Robert, és a mai zenei kínálatban meg fognak jelenni azok a zeneszámok, amelyek magyar és külföldi költők műveit fogják itten sugározni önök felé. Ez az egyik része a mai műsornak. A másik pedig, csináltam egy 19-es listát a tegnapi eredményekkel kiegészítve a 168.hu Facebook oldala alapján az a 19 téma fog itt szerepelni egymás után, mint egy lágerlistában, listában, amelyek a legtöbb beírt kommentel rendelkeztek. 19-ről indulunk, és az elsőig fogunk érkezni. Egyszerűen szeretném bemutatni önöknek azt, hogy a 168 .hu Facebook oldalán böngészük számára, melyek voltak azok a legfontosabb, legérdekesebb, megfelelő rész aláhúzandó hírek, amelyekhez kommentárokat fűztek olyan számban, hogy bekerülhettek az első 19-be. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az elmúlt hétnek ezek voltak a legfontosabb témái. Ez pontosan azt jelenti, hogy ezek a témák váltották ki önökből azt, hogy a legnagyobb számban írtak hozzá. Minden esetre szeretném ezt bemutatni, nem fogok semmilyen összehasonlítást tenni, nem fogom elmondani, hogy ehhez képest szerintem milyen fontos témák lettek volna, még. Ha gondolják, akkor önök komment tart fűznek a helyezéshez, én egyébként Facebook kommentárokat természetesen nem fogok idézni, ennek semmi értelme nincsen. Csak az adatokat ismertetem, és várom az önök reakcióit. Részint a költészet napjával, részint a slágerlistával, részint bármivel kapcsolatban. Ez a mai műsor csak amilyen nincs benne olyan megszólaló, akivel előtte rögzítettem időpontot. Ma 2021. április 12-e, hétfő van, a Gyulák ünneplik a névnapjukat. Holnap 13-a lesz és az idák fogják ünnepelni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. is. Ma tehát 2021 április 12 e hétfő van. A mai napról azt kell tudni, hogy ma akár 24 fokig is emelkedhet a hőmérőhiganyszála, ami holnap nem fog bekövetkezni, mert állítólag ennek a tört részéig fog emelkedni, nagyjából 8 fokig. Ez igazi április, ami ennek lennie kell, ahogy ez a nagykönyvben megvan írva. 061 911 168 6 perccel múlott 7 óra, már bőven benne vagyunk a műsoridőben. 061-9111-168, figyelek, ha van mire. Kommentár alatt nem került be hír. A 19. helyen egy április 8 hír szerepel. 209 kommentel. A saját írásomat sem biztos, hogy el tudom olvasni, a másik meg végképpen nem. Sziártó Péter szerint nagy a felháborodás, a felbuzdulás Ausztriában, mert a magyar televízió. Híradója kritizálni, mert egy osztrák újságírót. Ez tehát a 19. helyen lévő hír 209 kommentárral, április 8-áról. Fogalmam nincs, hogy önök visszaemlékeznek-e erre vagy sem. Ettől függetlenül a tegnap délutáni állás ezt mutatta. A 18. helyen szerepel egy szintén, nem, ez nem szintén, ez április 4-i hír, 231 kommentárral, ez pedig azzal kapcsolatos, hogy Orbán Viktor megtekintette a vakcina elosztó raktárat. Míg az április 8-ai hír az osztrák újságíró kritizálásával, illetőleg, hogy a magyar híradó mert kritizálni egy osztrák újságírót 209 kommentet ért meg, addig az április negyedikei hír, mely szerint Orbán Viktor megtekintette a vakcinálosztó raktárat, ez 231 kommentet ért. A 17. helyen szerepel az az április 8-ai a 168 óra Facebook oldaláról 246 uh, kommentel, hogy a PDS szerint lehetetlen az iskola nyitás április 19-én tehát a PDS szerint lehetetlen az iskola április 19-én, ez egy április 8-ai hír, a 17 aranglistán. aranglistán 246 kommentárral 061 168 Figyelek, ha van mire. Elnézést. Mindenek vége ha nem állnék be pontosan a lemezjátszón, számtalan hibám mellett ezt tegyék a sokadik mellé. mint azt meg, amit ér. Elvonta puszta kénye véget, kívülbelől menekülő, élő elő, a legutolsó menedéket. Április 9-ei a hír, és a Kejfej szolgáltatta az apropót. mint a Cikk apropóját. Navras és Tibor szerint gyáván viselkedett a Hertha BSC, szerint az lett volna bátorság, ha azt mondta volna a klub. Bár nem értenek egyet a kapus edzővel, tiszteletben tartják a véleményét. Ez a 16. helyen szerepel, tehát ő a 16. a ranglistán 266 kommentárral. Még egyszer tehát Navras Tibor gyáván viselkedett a Hertha BSC, szerint az lett volna bátorság, ha azt mondja a klub, bár nem értenek egyet a kapusedzővel, tiszteletben tartják a véleményét. Április 9 a Kejfejancsi nyomán 16. 266 szavazattal, 266 kommentárral 061-9. 111, 168. Önöknek nem kell kapcsolódniuk a hírekhez, nem kell kapcsolódniuk a kommentárszámhoz, nem kell kapcsolódniuk ahhoz, hogy mivel volt kapcsolatos, bármivel kapcsolatban telefonálhatnak, és bármivel kapcsolatban nem kell, hogy telefonáljanak. A mai műsor zeneileg és szövegileg is felkészült arra, hogy 9-ig elhullámozzék. A 15. helyen szerepel... Az a hír, április 7-e, rosszul mondom, hiszen két hírrel ki kellett egészítenem tegnap óta, amikor összekészítettem a cetliaimet, mert közben meghaladták azt a kommentárszámot, amivel be lehet kerülni. Tehát azt mondja, hogy a 16 volt, akkor a 16 igen, a tiz könnyen lehetséges, hogy a végén valami mínusz egy fog létrejönné, tehát szíves elnézést kérek, hogyha a számtamban rosszul, számtamból rosszul vizsgáznék, tehát 16 volt a Navracsis Tibor féle hír, és 15 az, hogy Novák Katalin szerint ez egy tegnapi hír, Magyarországon mi vagyunk az egyetlen politikai erő, mármint a Fidesz, amely Kiáll az alkotmányos rend mellett. Ez 289 kommentárt ért meg a 168 óra.hu Facebook olvasói számára, és egy április 11-i hír volt. Még egyszer, Novák Katalin Magyarországon mi vagyunk az egyetlen politikai erő, amely kiáll az alkotmányos rend mellett. Ez a 15. és ér illetve ért 289 kommentet egészen tegnap kora estéig, vagy késő délutánig egy április 11-ei hír. 14 Aranglistán a ranglistán, és 306 kommentárt ért meg, egy április 7 ikei hír. Gyurcsány Ferenc apám Nagyjából négyszer, ötször volt börtönben a demokratikus koalíció elnöke szerint, ha apja stiklikért ült, akkor azok, akik most azokat a bűnöket követik el, amelyeket elkövettek, azok is ülni fognak. Ez tehát egy április hetedikei hír, ez a ranglistán a tizennegyedik, és 306 kommentárt élt meg. Ez április 7-i hír. A 12-13. helyen Holt versenyben van két hír. 309-309 kommentárral. Az egyik, az Orbán Viktor után szabadon. Holnap kezdődik a nyitás. Megvan a 2,5 millióodik, legalább egyszer beoltott magyar állampolgár. Itt szeretném elmondani, hogy az a hír, amely tegnap a kínai vakcina hatásosságával volt kapcsolatos, nem került be az első 19-be. Még egyszer, tehát a 12. és a 13. helyen megosztva 309 kommentárral az egyik hír április 6-áról Orbán Viktor holnap kezdődik a nyitás, megvan a két és fél milliómadik legalább egyszer beoltott magyar állampolgár, illetőleg a másik hír az április harmadikai, ez pedig arról szól, hogy járvány gúcok jöhetnek Létre a börtönökben, ha késlekednek a rabok oltásával az önök kommentárjaik alapján, ez az április 3 illetve a másik április 6 részint a börtönben lévő rabok oltásával, részint pedig a beoltottak számának alakulásával kapcsolatos hír lehetett a 12 illetőleg a 13 -dik. 061-911-168. Figyelek, ha van mire, beleértve, hogy arra reagálnak, amit én itt mesélek önöknek, ami egy nem létező ranglista, vagy ha bármi egyébbel kapcsolatban telefonálnak, ami önöket foglalkoztatja annyira, hogy azt megasszák másokkal, magukkal és velem. 061-911-168. Talán lesz, azt se bánunk, Igaz lesz 9-11-168 Közben mutatom, hogy a 168 órán, a 168 óra.hu, Facebook oldalán, milyen hírek szerepelnek, és hány tetszés, illetve hány kommentár van rajtuk. Ezeket különben nem fogom megemlíteni. kulturális hírek, vagy a kultúrával kapcsolatos hírek kommentárszáma alkalmatan arra, hogy azzal be tudjon kerülni egy hír. Az első 19-ben legalábbis a múlt héten nem volt olyan hír, amely megjelent volna a 168.hu Facebook oldalán, és Önök olyan számban fűztek volna hozzá kommentárt, vagy Tettek volna hozzá megjegyzést, valamilyen megjegyzést, ami alapján bekerülhetett volna az első 19-be, amihez egyébként 200-nál valamivel több kommentára volt szükség. Mindez nem jelenti azt, hogy a kejfejjelcsinak ragaszkodnia kell, csak és kizárólag ezeknek a híreknek a megjelenítéséhez. Így természetesen a hobóféle kopaszkutya is úgy kerül ide be, hogy közben Szomjas György halálával kapcsolatos hír nem volt annyira fontos önöknek kommentár szempontjából, hogy volna az első 19-be. Nekem fontos is volt, zene is volt, ezért itt most Szomjas György halálára emlékszik a Kejfe Jancsi. Ez itt most kivételesen nem olyan pillanat, amikor ne telefonálhatnának, Két dolog folyik össze egybe ebben a mai műsorban. Egyrészt a meghallgattam vasalás közben 2 és négy óra között Pálnikás Szűcs Robertnek a műsorát, amelyben a költészet napjával kapcsolatban azt kérdezte az emberektől, hogy kinek milyen emléke van beleértve versekkel, költészettel kapcsolatban beleértve, hogy akár verseket is mondhattak volna. A másik pedig az, hogy a 168 óra Facebook oldaláról kiírtam azokat a híreket a múlt hétről, amelyek a legtöbb kommentárt kapták, és az első 19 hírt jelentek illetve jelenítem meg. A 11. hírnél tartok, de most éppen egy olyan hírről számoltam be, amely nem volt alkalmas arra, hogy bekerüljön az első 19-be, de ez nem jelenti azt, hogy a kejfejelentsébe ne kerülhetne be. Ez szomjós György halálával volt, van kapcsolatos. 061 9 11 168 Magyarországon mi vagyunk az egyetlen politikai erő, amely kiáll az alkotmányos rendi mellett kommentárszáma 289-ről 313-ra növekedett. Ilyen növekedéssel természetesen számolni lehet. Remélhetőleg nincs olyan jelentős különbség a tegnapi és a mai adatok között, ami miatt a sorrendet fel kéne rúgni, hozzátéve, hogy egyet vagy kettőt a helyezéseknél az beszámozási okán eh, lehetséges, hogy tévedni fog, és így nem az első lesz az első, hanem a még annál is elsőbb van rá esély. És most csak azért nem fogok kijönni egy hírt, hogy javítsam a helyzetet. Az én sorrendemben a tizenegyedik, a túldrága lett a cigaretta a magyaroknak inkább leszoknak róla. Ez egy április harmadikai hír, és 313 kommentárt ért meg a múlt heti hírek kapcsán. 061 911 168, Hogy az elhangzottak alapján vagy attól teljesen függetlenül 061 911 168. Zene Én nem tudom mi ez De jó Nagyon Errévedezni Némely Némely szavadon. Mint alkonyék Felhőjén Mely ragyog és rajta túl Derengő Csillagok Ha szerelem Just as the magnet I don't Egy pillantásod, hogyha, hogyha megkeres, Mint napsugár, ha villan a tető, Holott porongon már az este jön, Ha szerelem, bocsásd ezt meg neked. Legyen. Ha szerelem, bocsássd ezt meg nekem. Ha szerelem, bocsássd ezt meg nekem. A fajta megemlékezés, fialagú, óriási embert veszítettünk el. Az előbb jól voltam itt beállítva, most korrigálnom kell elnézést. Az Az a hír, hogy ha a magyaroknak megfelel a vakcina, akkor Grúziának is jó. Ez egy április 5-i hír, és valahogyan felférkőzött a listára a tizedik helyen 329 kommentárral. Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker's skeleton, Yes, you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court Skeleton, What do you expect? Said the old Christ Skeleton, Care for the poor! Said the Son of God Skeleton, AIDS needs cure, said the homophobe skeleton. Gay folks suck, said the heritage policy skeleton. Blacks are out of luck, said the macho skeleton. Women in their place," said the fundamentalist skeleton. "Increase the human race," said Nancy skeleton. "Just say no," said the Rasta skeleton. Blow, Nancy, blow. The skeleton, don't smoke pot, said the alcoholic skeleton, let your liver rot, said the junkie skeleton, can't we get a fix, said the big brother skeleton, tell the jerks for kicks, said the mirror skeleton, hey, good looking, said the electric chair skeleton, hey, what's cooking? Skeleton muck you in the face," said the family values skeleton. "My family values mace, said the New York Times skeleton. "That's not fit to print," said the CIA skeleton. "Can't you take a hint?" Skeleton. Believe my lies, said the advertising skeleton. Don't get wise, said the media skeleton. Believe you me, said the couch potato skeleton. What me worry? Said the TV skeleton. Eat sound bites, said the newscast skeleton. That's all. Good night. A ha van ilyen, hogy Ranglista 9. helyén áll, hogy Ördög Nóra azt mondta, ha másnak nem kell, az Sputnik, nekünk jó lesz. Ez egy április 4. hír, és a 9. helyre lehetett felkerülni vele. A képzelt ranglistára 353 kommentárral, ezek tegnap kora esti vagy késő délutáni számok. Ugye, aki most kapcsolódik be, elmeséltem már többször, és most is megteszem, 8 perc múlva lesz 8 óra hogy a mai reggel folyamán két dologról esik szó, illetőleg a zenei aláfestés az a költészet napjának is szólt. Ennek meghallgattam Páliká Szűcs Robert műsorát a Klubrádióban, amely így hatott rám. Illetőleg azt gondoltam, hogy készítek egy képzelt ranglistát azokból a hírekből, a múlt heti hírekből, amelyek a 168-szor Facebook oldalán a legtöbb kommentát kapták tegnap késő délutánig. Ez valamivel több mint 200 szavazatra volt szükség, és most a 9. helyezetnél tartunk. Ördög Nóra, ha másnak nem kell a Sputnik nekünk jó lesz. Április negyedikei -e hír, 9. helyre volt elegendő, 353 kommentárt kapott. Mindezzel, vagy bármi mással kapcsolatban 061 911 168 soha vissza nem jövök, nem jövök már. Ha nem leszek, nem leszek, akkor inkább elmegyek, elmegyek, soha vissza nem Nem működik mindig tökéletesen itt a zenei szerkesztő, ezért elnézést kérek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, János! A telefonjának Világítás felejtett csak ezérén. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon figyelmes. Nagyon. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt! kívánok! Azt valahogy meg kellene tudni, mit jelentett, hogy a Nemzeti Múzeumot és természet elsimon biztosként összevonjna, hogy hova egy másik hova megy fogalmam nincs, holnap fél nyolc a minden igaz, akkor itt lesz vendégként és majd el fogja mondani most, ezzel kapcsolatban mit vár tőlem? Megmondtam, hogy ez a, hát. a héten lesz, holnap el fogja mesélni utána fölge fog... Nem el... figyeltem, hogy lesz holnap Én ezt értem, csak öröki, ez a számon kérés nem, mint hogyha belülem hiányozna követő és az ő vele folytatott levelezést azért szeretném felolvasni önöknek, mert az előző telefonbeszélgetés ez jutatta az eszembe. 2022-ben választások lesznek, és a kéfejéncsnek el kell tudnia dönteni, hogy ezekhez a választásokhoz, ehhez a választáshoz hogyan viszonyul. Hosszú utat tette meg, és hosszú utat tett meg mindenki, aki elmúlt már x éves, és Magyarországon él. Az a fajta kirekesztés, amivel a Karcz FM hallgatói élnek, és amelyben nem léteznek az ellenzék szavazói és politikusai, az ugyanúgy megvan, a klubrádió, vagy meg lehetne a Kejfejancsi oldalán, itt biztos, hogy nem tűröm meg. Könnyen lehetséges, hogy közben megbántom önöket. De azt a teljesen egyoldalú, tehát amikor az előző betelefonáló megfogalmazta az első László tevékenységével kapcsolatos megerőlegezett kritikát hozzáté, vagy biztosom, hogy valami baromságról, vagy valami hétmérföldes gonoszságról van szó, akkor nekem az jutott az eszembe, hogy a hétvégén hogyan váltottam uh, levelet uh, Elsimó Lászlóval, aki több mint egy hete koronavírus járványjal fekszik otthon, és Először is az jutott az eszembe, hogy gyógyulást kívánjak neki, aztán ma megkérdeztem tőle, hogy holnap talán rendelkezésre fog tudni állni, és biztos, hogy a beszélgetés felét azt fogja kitenni, hogy megkérdezem tőle, hogy hogy van, és mit élt meg itt a koronavírus járvány áldozataként, és aztán majd áttérek erre a témára is. Ezt a lebelezést, amely a hétvégén folyt, Azért szeretném felidézni önöknek, hogy valamit értsenek abból, amit gondolok. Ha sikerül, jó, ha nem, én megpróbáltam. XY, aki férfi, az alábiakat írta. Jó napot kívánok! Hosszú idő után most először hallottam, láttam ez utal a neten a Navracs is beszélgetés. Persze azt sem tudom, hogy ez az e-mail cím tartozik-e még egyáltalán vagy sem, de mindegy. Két dolog kavargott a fejemben az interjúról, egy hosszabban leírné még egy-két dolgot ezzel kapcsolatban, mert ez valójában komolyabb és összetettebb dolog annál, mint hogy egy kapusedzőről beszéljünk kettő, csak röviden egyetlen szóban az utóbbit választom. Döbbenet sok egyéb kifejezés is eszembe jutott, de erről ettől megkímélem. Persze tudom, hogy örök beszélgetőtárs jóban, rosszban, meg, meg biztos amúgy szimpatikus ember is lehetne. Amúgy elveztem a történet szétszállazását, mert az itt is fontos. Üdv XY, aki férfi. Én az az igazság, ha nem lennék legalább a munkában optimista, azt hinném, az emberek itt vagy Budán élnek, vagy Pesten és sem gyalog, sem villamossal nem közlekednek hidakon. XY, aki férfi, attól függ, hogy ki van a hídfőknél. Vannak, akikkel szemben nincsenek kételjek, de közben a hídak végén mosolygó, kedves, és egyébként okos, szimpatikus emberek is akadályozzák. Egész finom van az átjutást, vagy legalábbis a mondandójukkal, az elhallgatásaikkal, az egész finom csúsztatásaikkal gondolkoztatják el az áthaladni kívánókat. Én, ez túl van cicomázva, ennél egyszerűbb az élet, de értem, mire utolsó e-mail az első szerzőjétől egyszerűbb, ha csak két sörrel vagy két fröccsel nem, idézett a mai beszélgetésből, alakíthatná egy két fröccs pártot, bár akkor még ott vannak a sörösök is. Szóval, és tett el, a múlt hét egyik legizgalmasabb beszélgetése, bár sok izgalmas beszélgetés volt, az a Zsolt Péterrel folytatott beszélgetés volt, részint Lampé Ágnes személyét érintve, részint pedig a Spirit FM, és a klubrádió történetét illetően, amely hát az utolsók között szerepelne a kommentárok számában, talán három vagy négy kommentárt ért meg. Nekem hihetetlen jó első érzés volt, hogy egy vezetőbeosztású dolgozója ennek a konglomerátumnak, ahol dolgozom, roppant érdekesnek találta a beszélgetést. Különösenekintettel arra, hogy hát a 168 óra is ezen a médiapiacon helyezkedik el, és óhatatlanul is különböző erővonalakhoz tartozik, és erővonalakhoz való tartozása révén érdekeket támogat, és érdekeket sért, de önöket, önöket kiemelkedően nem érdekeltem vagy legalábbis nem jelezteik kommentárszámban azt, hogy érdekli önöket, és a betelefonálások számoság mutatta ezt. Mindez nem jelentette azt, hogy ne érdekelne ő, ne érdekelte volna önöket, de könnyen lehetséges, hogy olyan kognitív diszonanciát idézett elő, amivel kapcsolatban nem tudták, hogy melyik újukat harapják meg. Spirit FM, Klubrádió, Fiala, Lampi Ágnes, Arató András, Hardi Mihály, Németes Szilárd, amikor közelednek a választások, akkor azt tudom önöknek mondani, nem üzenni, hanem mondani, hogy a Kejfejáncsik tele lesz olyan morális kérdésfelvetéssel, amivel nem fognak tudni megszökni. És ez nem jobb oldal kontra baloldal lesz. Annak ahhoz semmi köze nem lesz. 061, 911, 168. twisted stars, the plotted lines, the faulty map, brought Columbus to New York. He between the east and west, he comes to her with a leather vest. The earth screams and shudders to a halt. The diamond crucifix in his ears, used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Pantsy hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lightsome Juliet Bell. Romeo had Juliet. Juliet had her Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs his hands through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, sink that by the bed gives off a stink. And he smells the perfume in her hair, and her voice was like a bell. Outside the streets are steaming. The crack dealers are dreaming of an oozy someone had scored. I bet you I could hit that light with buying one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother give me another tote Those downtown hoods are no damn good Those Italians need a lesson to be taught This cop who died in Harlem You'd think they'd get the warning I was laughing when his brains run out the street And Romeo had Julia And Julia had the Romeo You can take Manhattan in a garbage bag With Latin red on it, it says It's hard to give a shit these days Sinking like a rock until the filthy Hudson. What a shock. They wrote a book about it. They said it was like ancient Rome. The perfume burnt his eyes, holding tightly to her thighs and then something flickered for a minute. And then it vanished and was gone. A 168 óra népe épp úgy felfigyelt Balogh Gábornak az írására az Azonnalin, mint ahogy a Kejfej Jancsi, és így a nyolcadik helyre emelte az Azonnali cikkét, amely egy 12 évvel ezelőtti helyzetet idézett meg. Gyurcsány Ferenc akkor a Fidesz állítsa le oltás ellenes kampányát, Szijjártó Péter, Navracsics és Tibor sem hajlandó beoltatni magát. Ez egy múlt heti azonnali cikk, amely egybeveti a 12 évvel ezelőttieket a jelen helyzettel, és amelyel kapcsolatban, amely olvastán a Kejfej Jancsi egy hosszabb beszélgetés közölt Falus Ferenccel, de maga a helyezés, a nyolcadik helyezés, nem a Kejfej Jancsi, hanem az azonnali révén jött létre, Gratulálás Balogábornak, április 4-e hír, és 365 kommentárt kapott, ezzel a nyolcadik helyre került. Majdnem. mi szemét lehúnyosok a ház dundolott alsikor itt aludjél kisbolás A a tarás Vele oszik, Az ümmögés Aludj el szépen Kis balás, A villamos is Aluszik S még Úriás leszel, csak úgy lesz. A helyre volt alkalmas Vera Jurovával kapcsolatos hír, illetőleg cikk a 168 órán. Ez azt mondja, hogy a magyar demokrácia igenis beteg. Ez egy április 4 hír, a 7. helyhez volt elég, 4 137 437-es kommentárral Vera Jurova a magyar demokrácia igenis beteg április 4-e 7 -e helyezés 437 szavazattal illetve 437 kommentárral 061 egy, 168 figyelek, ha van mire One, two, three, two, two, three. 12 perckor jelent meg a híra a koronavírus koronavírusgov.hu oldalon. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2.900.383 fő, közülük 1.217.258 fő már megkapta második oltását is. 5.077 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 725.241 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 291, többségében idős, krónikus beteg 291, így az elhunytak száma 23.708 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 429.074 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 272.459 főre emelkedett. 10.740 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1249-en vannak lélegeztetőgépen. Magyarország a második az uniós oltási raglistán, a magyar lakosság 29%-a már kapott oltás, szemben az uniós 15%-os átlaggal. Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a két és fél millió szerdától megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás. Szigorú járványügyi intézkedések mellette kinyithattak az üzletek, deredem, deredem, deredem. Azzal kapcsolatban, hogy a héten milyen további enyhítést vezetnek be, azzal kapcsolatban gondolom mindannyian kíváncsian várjuk a híreket. Ha lesznek azért, ha pedig nem lesznek azért, itt szeretném elmondani, hogy a helyezettek között szerepel majd az a hír, amely szerint júniusban Magyarország a Puskás Arénában százszázalékos telítettséggel gondolja megrendezni az Európa bajnoki selejtezőket 061 9 11 168 A hatodik hír, tehát a hatodik a hírek sorában, amely a legtöbb kommentát kapta, április 9 4-es bejegyzést kapott. Kiengették a kórházból Gyurcsány Ferencet, aki egyébként korábban allergiás rohamot kapott, és gyógyulást kíván neki ezúttal is a Kejfejjancs. Ez egy április kilencedikei hír, kiengették a kórházból Gyurcsány Ferencet hatodik a hírek sorában abból adódóan, hogy hány kommentált, hány bejegyzést kapott, nos 444-et kapott, és ezzel a hatodik lett ötödik lett a már említett hír amit pontosan pontatlanul idéztem ez egy április 9-i hír és 463 kommentárt kapott Budapest teltházas meccseket szeretne a foci e re Az ülőhelyek 100%-át meg akarják tölteni. Ezzel a hírek rangsorában az 5 lett 463 bejegyzéssel vagy kommentárral a hír április 9-i. Rövidesen innen folytatom. 061 egy. Kilenc száz tizenegy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 A 168 órában nyilvánvalóan kell némi idő a hírkövetésre. A mai napot figyelembe véve, Ádám, hogyha mutatott, 168 óra 2 órával ezelőtt nyittak a vendéglátóhelyek és a boltok Angliában. Kommentárt nem kapott még. A legmagasabb napali hőmérséklet 18 és 24 fok között várható, késő estére 4-16 fokra hűl le a levegő, ő se kapott kommentárt, itt van Donald Trump, ez egy tegnapi hír, ez 7 hozzászólást érdemelt, a kaliforniai hatóságok szerint két barna halálát hajó által okozott sérülések okozták, ez 3 hozzászólásra volt elegendő. Családi születésnapi napi ünnepségen kapták el a koronavírust, a vendégek ketten meghaltak, szintén tegnapi hír öt hozzászólással. Szilágyi Domokos takarják be, nagyon szívű versét írták ki a Magyar Miniszterelnök ház elé előtt lévő járdára a költészet napi alkalmából. Ez 45 hozzászólásra volt elegendő. A a regisztráció nehézséget jelent a mély szegényiségben. Élőknek szintén tegnapi hír négy hozzászólással, hogy vajon a mai koronavírus.gov.hu számok milyen kommentármennyiséget fognak kiváltani a 168 óra Facebook olvasóiból. Az nagy valószínűséggel már a Kejfej Jancsi végezte, után fog kiderülni. 01. 1 9, 111, 168, 6 percen múlott 49. És egy évben holnap, ha a betegségem megengedi fél 8-tól első a László 8 óra 4 perctől túlt csaba. A helyen szerepel az a hír, az az április harmadikai hír, hogy soron kívül. Jó Györeged, kívánok! Én, hát ahogy mondjam, nem tud ezzel a dologgal segítséget se csinálni, csak megjegyezni szeretném. Nem tudom, hova ez a rohanás a nyitással kapcsolatban, amikor közel 300 van, a fertőzöttek száma több ezer, mi a büdös bádatnak akarunk építeni? Mindenféle. Hát egy, egyrészt nem akarunk, hanem akarnak, tehát ugye... Akarnak, akkor akarnak, de, de tudnak is. Le, le kéne halkítani a készülék ön mögött. Oké. Okay. Jó, ha Nagyon egyszerű a válasz. Tételezzük fel, hogy többen laknak abban a lakásban, ahol ön van. Uh, külön helyiségben laknak, vagy egy helyiségben alszanak jelentősége csekély, valakinek melege van, valakinek valaki fázik, valakinek jobban van velege, kevésbé, ön kinyitja az ablakot, önnek jó, a másik behajtja, vagy becsukja, vagy még jobban kinyitja. Ugye azzal kell önnek számolni, és ez a legegyszerűbb példa, azzal kell számolni, hogy van egy miniszterelnök, aki ugye ül egy műszerfal előtt. Lehet ez a paksi atomerőmű, lehet ez egy képzelt műszerfal, lehet ez egy autóműszerfala, lehet ez egy repülőgép műszerfala, és különböző műszaki adatokat lát, látja, hogy hogy működik a turbina, látja, hogy hogy alakul az oxigén szint, egy csomó dolgot lát, és köztük van egy olyan jelző is, vagy vannak olyan jelzők, amelyek ebben a formában nem léteznek, de más formában léteznek, hogy az embereken milyen pszichés nyomás van amiatt, mert hogy a régi életüket nem kaphatták vissza, milyen állapotban van a gazdaság, és akkor azt mondja az ország első ember, aki e tekintetben dönthet, hogy ő megenged egy olyan mérséklést, egy olyan nyitást, egy olyan gombot megforgat vagy megnyom, amely önnek közeli, ő pedig azt mondja, hogy a gazdaság helyzette az emberek mentális állapota, a jövi évi választásokba vetett remény, hogy megnyerik, ezek mind azt igénylik, amivel lehetséges, hogy ön nem ért egyet, de ő ezt megcselekszi. Két eset lehetséges, vagy visszaigazolja őt a világ és az élet, vagy sem. Az egyik esetben nyer, a másik esetben nem csak ő veszít, hanem mások is. Ez minden politikusnak a kezében van, nem csak Magyarországon, hanem a világon bárhol, és ezt önnek nekem a szó jó értelmében el kell szenvednünk, vagy örülnünk kell neki. Hát nem tudok. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy ez húzódik emögött. Ez hát borzalmat. Annyira, de nem az, de hát ezek mögött emberéletek vannak. Biztos lehet benne, hogy szándékosan nem kockáztat semmit, ember nem érti, illetve Fiala János, mint ember, nem érti azt. Nézze, ami engem alapvetően kihoz a sodromból e tekintetben, véletlen hallottam a híreket, amelyek azzal voltak kapcsolatosak, hogy Magyarország százszázalékos terítettséggel szeretné megrend... hát ez az... türelem, türelem, türelem, megrendezni a labdarúgó Európa-bajnokságnak a mérkőzéseit, és a hírekben az hangzott el, ez a magyar televízió volt, eh, ahol azt mondták, hogy egyébként más országok is közzétették a számaikat. És az, ami engem egy tízes kállán tízesre hozott ki a sodromból, és ami tűrhetetlen az az volt, hogy ezeket a számokat már nem részletezték. Tehát azt mondták, hogy közzétették. Ha önnek volt kedve, akkor utána nézett, ha nem volt hozzá kedve, akkor nem nézett utána. És ha utána nézett, akkor azt tapasztalhatta, hogy az összes jelentkező közül egyedül Magyarország vállalt száz százalékot, az összes többi ország emlékezetem szerint minimum a felét vállalta, tehát még csak a háromnegyedét sem, de ezt a magyar közszolgálati televízió már nem tette közzé, ami az én szememben nem hiba, nem bűn. Ez az, ami igazán gondot jelent, mert könnyen lehetséges, hogy minden következmények nélkül meg lehet majd rendezni száz százalékkal, önnek ez a véleménye Slávik Jánosnak, az a véleménye Orbán Viktornak pedig amaz. De azt nem lehet megtenni, hogyha egyszer van X ország, amely rendez Európa-bajnokság selejtezőket, és, és ebből az X országból csak Magyarországot említik, amely a legnagyobb számban enged be nézőket, és az összes többiről csak azt mondja, hogy közzétettek számokat, de azokat konkrétan nem mondja. Uh -huh. Ez tűrhetetlen. Hát csak ez az a probléma, hogy mondjuk azért a többi számoz is hozzá lehet jutni nem túl nehezen. Tehát én is hallottam az 50%-ot, meg az egyharmadot, tehát, a kérdés az, hogy ezt az miért az... bízzák őre, nem mondják meg, erre nincs magyarázat. Hát, ez a hazugságnak le... egy olyan leplezet módja, amit elhallgatásnak mondanak, de elhallgatni ilyenkor a számokat minek? Hát azért nem tudom. Értem a rossz érzését, ebből a szempontból az önpártyán vagyok, és nem Orbán Viktorén, és ez nem Fidesz vagy nem Fidesz. Kíváncsi, hát nem. Kíváncsian várom a fejleményeket. Hát köszönöm, én tudtam, hogy nem fog tudni nagyon segíteni ebben a kérdésben, de muszáj volt, de bükte örömet. De ne haragudjon, segítség ez ügyben önnek nincs, hát én legfeljebb... Annyiban... Hát én legfeljebb nem megyek ki, de nem megyek de a nem az, Hát ugye ez a, a segítség az, hogyha önnek lelkileg, hogyha én az ön pártján vagyok, és dühítettem volna, hogyha az ellenkezét mondanám, de nem mondtam az ellenkezét, a média egyébként se arra való, hogy változtasson bármin is, abban biztos lehet, hogy Orbán Viktor ezt a döntést, illetőleg a Magyar Labdarúgó Szövetség, amelynek hát nem tudom mennyire van önálló hangja, meghozta ezt a döntést, abban ma az operatív törzsnek a 100%-os támogatottságát kötve és horgolva hiszem, hogy elnyerte volna. És itt eljutunk ahhoz, annak a kérdéséhez, ami aztán nem messze vezet, de ennek az egész jelegi helyzetnek a szörnyűségét mutatja, és az már sose fog elmúlni. Én nem dolgoznék olyan operatív törzsben, amely hol igénybe veszi a szaktudásomat, hol nem, hol betartja azt, amit én mondok neki, hol pedig nem. Én megértem azt, hogy valakinek a kötelességtudata van olyan erős, hogy akkor is kitart valaki mellett, hogyha humlok egyenest mást mond, mint amit ő javasol, időnként pedig azt mondja, amit ő javasol, de egyebek közt így csinálnak emberekből hülyét, és így válik egyébként a vírus kezelés politikai kérdésé, és erről nem az ellenszég, Hát nem. Maradjon életben. Jó. Nagyon igyekszem. Orbán, értel, ebből a szempontból nem az ön ellensége, az pedig nem joga... az én ellenségem, nem az én ellenségem, csak olyan felelőtlen ez a döntés, hogy, hogy valami elképett hogy, hogy, szóval, bízunk, bízunk abban, hogy ez egy június közepére vonatkozó döntés, most még áprilisnak sincs közepe. És még 6 két, két, két hónap van, de közepe van nagyjából. Jó. Két hát hónap, sok minden, sok minden elég. Én kiadtam magamból. Rendben, jól jó, jó tette. Negyedik helyem van, a soron kívül adatnának, oltást a lelkészeknek, ez kéri a katolikus, a református és az evangélikus egyház Pintér Sándorhoz fordultak. Ez a negyedik helyen szerepel a hírek listájá, mármint a tekintetben, hogy önöktől hány kommentárt kapott. 468-at kapott vasárnap kora estéig, és ezzel a negyedik helyre tudott felmászni. Soron kívül adatnának oltást a elkészeknek a katolikus, a református és az evangélikus egyház Pintér Sándorhoz fordult. Április harmadikai hír, negyedik a helyezés, és 468 a bejegyzések száma. Három perccel múlott fél kilenc. Ez a Kejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes.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 coming from the sorrow in the street the holy places where the races meet from the homicidal bitchin that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat it's coming to America first the cradle of the best and of the worst it's here they got the range and the machinery of change And it's here they got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA. I'm sentimental, if you know what I mean. I love the country, but I can't stand the scene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 Sail on oh mighty ship of state to the shores of need past the reefs of greed through the squalls of hate Sail on Sail on Sail on, Sail on. I love my girl black soul Harmadik Április 9-éről az a hír 4-es 188 bejegyzéssel. Orbán Viktor, Üzent Petri Zsoltnak mindannyian vele vagyunk. A magyar kapusedző ügyéből azt a következtetés vonható le, hogy a liberális politika elnyom. Ezzel tehát a harmadika hír, április 9-e 488 beírás, szavazat, kommentár. Jó reggelt! Jó reggelt tagárni vagyok. Hát fia la, úr, én is szeretnék végigasztaló szavakat magától. Én kínai vakcinát kaptam, mind a kettőt. Elvileg hétvégére én védett is lehetnék, de most úgy tűnik, hogy nem leszek az. Nekem nincs pénzem ellen anyag úgyhogy most nem tudom, mit csináljak, úgyhogy hát nagyon haragszom, és indulatos vagyok, mert ez volt a legdrágább vakcina. ócskodtam tőle, de ahhoz nem voltam elég öreg, hogy fájzát kapják, meg elég betegse. Úgy, hogy nekem ez jutott. Elfogadtam, és akkor most itt állok megfürödve. Hát most ehhez mit szól? Meg, megmondom, hogy mit szólok. Azt szólom, hogy ugye ez egy tegnapi hír. Um, van itt egy hírbörze, van a híreknek egy hierarchiája és a tekintetben, hogy ki, mikor, mit mond. Ugye az, ami ezügyben itt ma Magyarországon kvázi perdöntő lehetne, de olyan nincs, hogy kvázi perdöntő, vagy perdöntő, vagy kvázi, az ugye az EMA engedély. EMA engedélye a Sinopharm vakcinának nincs, ezáltal ahhoz a szervezethez nem lehet fordulni, amely azt mondta, hogy az engedélye révén azt üzeni népségnek és katonaságnak, hogy ezt nyugodtan be lehet adni. Az a szám, amiben beadták ezt a Sinopharm vakcinát, ez alkalmasnak bizonyult ahhoz, hogy a magyar kormány úgy döntsön, hogy beadatja ezen kívül Magyarországon kívül is számtalan helyen beadták. Én voltam az elmúlt időben olyan orvosok környezetében, akik kifejezetten arról beszéltek, hogy ők egyébként a már beadott vakcina mellett, ha egyébként megtehetnék, vagy megtehetik, akkor ezt a vakcinát is beadatnák, mondván, hogy ez olyan, mint a kartástűz, mindenhova lövöldöz, és ezáltal olyan hatással is rendelkezik, amivel egyébként a Pfizer nem. Én jelen pillanatban azt tudom önnek mondani, miközben egy tízes skálán tízesre megértem, hogy ami a Sinopharm megítélését illeti, én most annak a helyzetébe képzelem magát, magamat, és tudom, hogy óriási különbség van ön és közöttem a tekintetben, hogy önben ez a kínai vakcina már benne van, mint a tizedes és a többiek, amikor azt mondják, hogy itt vannak a németek, nem, itt vannak az oroszok, én nagyon nehezen tudom önnek azt mondani, hogy legyen egy kis türelemmel, amíg egyébként tényleg kiderül az, hogy amit tegnap mondanak igaz, vagy pedig majd egy holnap utáni hír lesz majd igaz, amit még egyébként közzé se tettek, hullámozzék a hangulata, mert ebben nem fog tudni önnek segíteni. Én csak azt mondom, hogy jelleg minden egyes hírre ne akassa rá a kabátját, mert nem biztos, hogy elbírja. Ennél többet a tévedés kockázatával nem tudok önnek mondani jó szívvel más választásom, csak türelmes lehetek. Eddig is az voltam, csak most mérgesen leszek az. Azt értsem meg, hogy ön abban a bizonytalansági szférában, amit egyébként kiváltott ez a pandémia, ön most annak olyan mértékben van a közepén, hogy... Az én megértésem önirán csak azért nem 11-es-10-es skálán, mert mint tudjuk Slazánszki Ferenc volt 11-esre fontos az ATV-nek, és az valami olyan plusztartalommal bír, amivel én nem tudok és nem is akarok bírni. Ez az, amit ez a pandémia létrehozott, ez az, ami majd a messziről jött embernél, a nagyon messziről jött embernél téma lehet, hogy egész egyszerűen új szférák nyíltak meg, egy olyan biztonsági tudatot, egy olyan azonosság tudatot, hogy egy dolog azonos azzal, ami bontott föl, aminek ön most a diszonanciájában fürdik. Nem kívánok önnek kellemes fürdést, ez most nem az. Bízzunk abban, hogy holnap után, vagy egy hét múlva, vagy a következő órában ékes száfolata lesz ennek, addig pedig nyugtalankodjék, mert nem tudok önnek mást ajánlani, ellenkező esetben én is ezt tenném. Ha lennének hozzátartozóim, akik érintettek, higgyel, el, hogy ugyanezen a módon nyilvánulnék meg irányukban is. Köszönöm szépen, minden jót. Viszont beleértve, hogy tisztában vagyok azzal, hogy amit én itt most tettem, az nagyjából a nesze semmi fog meg jól tipikus esetem. Ez ügyben például kutyakötelessége lenne, vagy az ogyéinek vagy bárkinek. Leginkább Kásler Miklósnak megszólalnia, és valami olyasmit mondani, ami ha nem is tudja egy libikóken kiegyensúlyozni azt a hírt, ami tegnapna világot látott, de megpróbálná. Tehát a mai operatív tör sajtótájékoztatón, ha erre nem térnek ki részletesen, és nem térnek ki olyan módon, ami objektív és nem feltétlen megnyugtató, de tájékoztató jellegű, az egy olyan hiányosság lesz, amivel kapcsolatban azért nem mondok kritikát, mert ezt majd ma délután lehet megfogalmazni, ha az operatív, sajtótáj... operatív tör ennek a hírnek a kommentária hiányozni fog. Már majd nem jól álltam be. 488 kommentárral, harmadik helyen volt Orbán Viktor, aki üzent Petri Zsoltnak. Április 9-e a hír. Második helyezett lett. Az az április 11-i hír 567 kommentárral, hogy exkluzív képek készültek titokban a Gyurcsány film forgatásáról a Szabadságtéren az összödi beszéd kiszivároktatásával lenne kapcsolatos. Ez 567 kommentárt bejegyzés ért meg. Április 11-én most már több. Szinte biztos, hogy több. Második helyen tehát az exkluzív képek készültek titokban a Gyurcsányféle film forgatásáról a Szabadság téren. Április 11 567 5 perc múlva lesz hány-9. ez a kéfejancsi, minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes. 061 És az első helyen Füriás Balázs szerint Gyurcsány részegen fenyegetőszött a parlamentben, ez egy -e a a Kejfejancsiban elhangzó interjú volt, tehát és 8 án ez az első kiemelkedő 1422 kommentárral bejegyzéssel, tennap késő este még ennyi volt, 1422 mondanám, hogy büszke vagyok rá, de végülis az első 19-ben két kejfejancsiból adódó hír származott, az nem egy olyan rossz arány Április 8-a 1422 beírás Füliás Balázs szerint gyurcsány részegen fenyegetőzött a parlamentben Az elmúlt hét híreit mutattam be önöknek a 168 óra Facebook oldaláról, amit most allózok, mutatom, Ádám talán segít. A negyed órában, közel negyed órában 061 9111 168. Jó reggelt! Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Kívánok! Múlt héten föltettem egy nagyon elgondolkodtató kérdést tesz, hogy megértem, hogy megváltoztatni. És én szeretném elmondani, hogy az én életem szűrőjén keresztül ez a nagyon nehéz kérdés, hogy csapodottál. -e. Ugye volt egy hihetetlen e, megrázó Érményem, hogy ugye jössz a hír, hogy felejt a párok. Be volt zárva az ország tehát nem tudtam kiutatni. Olyan mértékben ö, elviselhetetlen volt számomra, hogy nem tudtam kezelni önmagam. Most van egy esélyem, meg tudom talán változtatni a helyzetet, talán kiutathatok. Magyar kaptam megint a konzulátustól a levelet. Van reményem, és Szóval mindenképpen megváltoztatni mellett javaslók mindenkinek, mert a megváltoztatni az egy aktív beavatkozás, ami, ami, ami elviselhetővé tesz mindent. Megteszi, hogy elküldi nekem a már létező e-mail címem elé a telefonszámat? Igen, igen, igen, igen, természetesen. Jó, nagyon szépen köszönöm, várom. Viszont Te is beremözik a régett, kertelségem. Jöveged. A Hölgy Sokba hozta a teltházas helyemét, és azt szeretném csak mondani ezzel kapcsolatban, hogy az, hogy, hogy így akarják megrendezni, de nem feltétlenül jelenti azt, hogy ilyen is lesz. Nekem például van jegyem a, a portugál franciára. Hát um, átadom valakinek. Várjuk ki. Várjuk még okay. két hónapot. Köszönöm szépen. a lendületüket biztosítom a következő számmal. 061-911-168 Joe Satriani, Steve Vai és John Petrucci The water. Ádám közben mutasd a híreket itt meg a kommentárokat meg a számokat meg a dátumokat ez a fő címristen Jó reggelt, Horváth Péter. A híreket húzott ott a Duda Ernő, a népszállnak adott egy interjút, hogy az oltást ki kell mindenki. De tehát kötelezővé kell tenni, hogy igaza van. Nem, nem lehet itt demokráciál, ez nem demokráciál kérdése. Be kell oltatni mindenkit. Nem azt pedig maradjon otthon, nem sehova, ez a Ez a véleményem. Nem tudom, mi neked a véleményet, ha meg. Köszönöm, you, Köszönöm, hogy megnéztétek! Köszönöm, hogy megnéztétek! Köszönöm, hogy megnéztétek! Köszönöm, hogy megnéztétek! Köszönöm, hogy hogy megnéztétek! A hogy megnéztétek! Köszönöm, hogy megnéztétek! Itt még egy percig tapsolni fognak, amíg tapsolnak, addig betelefonálhatnak, és amíg összerámolok addig is. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, minden nap korlátozott apokalipszis. hogyha nem ez volt az utolsó, holnap három -hét, hét után, hét úr előtt találkozunk.